Стълбата. Хубава е програмата за днес. Ще градим стълба. Тя ще бъде близо до палатката на учителя. Големи плоски камъни са вече донесени от близо и далеч. Те са струпани вече на мястото. Тъй са разхвърлени те сега безредно, но от тях ще излезе нещо стройно и красиво. Цял ден се работи тук. Едни изравняват местата за камъните, други ги очукват, за да ги направят пригодни, а трети ги поставят. И ето, стълбата е вече готова. Широки простори се откриват за оня, който прекрачи нейните 51 стъпала. Той ще види голяма част от мощната рилска верига с мусала, не са ли това 51 добродетели, които човек трябва да извоюва в себе си? С всяка една от тях, той няма ли да изгради едно от стъпалата на тая велика стълба? Днес човек единично и купно не градили стълбата с 51 стъпала. Шум и трясък се чуват около нас. Гради се приказната стълба с 51 стъпала и когато тя бъде готова, ще почне първият ден на живота.